لا مضل له ومن يملله كلام هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَبْرٍ وقال تعالى إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمالاً واحتساباً عطر له ما تقدم من يمله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان صدق الله مولاناً عظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْمَ عَلَى ذَلِكَ لَمِنُ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِرَبِّ الْعَالَمُونَ <تصفيق> بِزْلَ مَيْجِدُ مَنْ مُحْتَرَمُونَ فَرَمَضَانَ خِدُوا عَشْرَائَةَ أَوْ فَذِيكِ لَلَةُ الْكَبَرْ دَيْكِ اللہ جل جلالہو قرآن اللہ بات کی فرمائل اِنَّا فی لیلت القدر اِنَّا انزلناہو لیکنن ہم گا نازل کردے فی لیلت القدر پشکد قدر کے و عزت بیان آیات ساتھ ایزت من محترمو قرآن اللہ نازل کردے اشباد اللہی لاتو مقادر کرو ما دینا مراد دنیا تا نازلی دینا وقت دنیا تا آنچہ قرآن راغل دے خبر دا تا اسلام باندی تا دیری شکا لگی راغل نن یو عیات راغل مکمل صوت راغل دے نن ریعات راغل دے نن شپک عیات راغل دے تول قرآن دنیا تا جراغل دے ما مردن قران کې چې الله <سؤال> پرمای نه ليله القدر نازل کړی موردی مطلبونه مو په دې ځکه کېدلې چې ولې الله راځي د دین نه بل نه محفوظ نو اسمان دنیا ترانه دی لپاره الله چې محفوظ اسمان دنیا ته نازلې دې مراد دي پوره قران تعالی د محفوظ نو اسمان دنیا د پیښو په ګرانه دی کړی پوره قران او اغفره قرآن تکم اشکاکیت تلیل از او خلال دی او اصل کی قرآن باقل ابانده غیر بہترین کتاب او برکتی کتاب دیگا نظر مولیس امتاز بیان او دختم بمقاوان دی چه دیر کتاب دیان لاولا خیرات و برکا کردن چونکه قدا سے وقت که نازل که چه اللہ کرا قدا سے دی قدا سے شکت دی قدا سے نیاش شید آگید آگید آگید که نور خیرات و برکات پیرد. نور برکات و تحزیل <سؤال> شو، زد و تحزیل شو، زد و پداس وقت کی نازل شو، شی او پداس نیاش کی نازل شو، پداس شبه کی نازل شو، شید بخبولا خیر و برکات پیرد. شید آگا نیاش دا، او شبه دا لی نبی حضر نو عزت و مزید عزت او تعظیم کن لده قرآن مقصود ورنع ادده که لی اسمان دو دنیا تردنو سرانون سخاص مقصد نورم حکمتینا بیدیشی وطایق بیو حکمت و لما آدادی کلده دیں اذا شکا برا تکوالالا قدیسر نور دو قرآن عزمت و جو تعظیم او شکا نوخ دا شکا کمش قرآن دا غلینا آغاد دلیل لکل قرآن شکرا اولاً فرمایي چې دغه څنګه قرآن نازل کړي او تا څه په دغه ما اذرا تمنا تا څه په دغه قدر شبان داسې شي تا د ان مثل له د عظمت باندې تا څه په دغه دغه مرتبه د سما له کېږي دغه مرتبه او محادثه دغه اغي مرتبه سم جوړول ولې مراکز لپاره سواليان دا چې تاسو په ارت او څه ما صداغة سمر الليشان مالنه فرمائك امبرت وما عدرات ما ليلة القدر تاكزشي خبرت ليلة القدر سشيري شكوه قدر سشيري نديسنا مخاطب نور متوجيشي شدادر عزمت ولا شكوه تاكزين کی في عزمت ليلة القدر كور من المبشار ليلة القدر شكوه قدر با دير دفتر دا الفشار بزرمي عشقنا یاو کرت زر میاشتی او یاو کرت یو شکا چرکا اتیاکا لے سر اپا سے میاشتی او چرکا یو شکا اور آیات چاہتا ہے کہ پر یزور امیاشتی کی اوپر لے دل قدر کال کے لے دل قدر راضی کہاں یزور امیاشتی نے سر اپا سے اتیاکارے گوڑی اور پر یہ اتیاکارے کہ اوپر نانا زر نیاش کی یعنی صدقا سا اتیار تعالی چیپا اوئی کی القدر نی دائی یو طرف تکا و القدر بل طرف تکا نکم بگی بہترگی دائی یو اتیار گینا بہترگی تا دیر رئی وعنی مدتی جیتنا نمہ کرم اللہ انتاکی برداشت که جارلی گی رزی دنیا پا خاطر کنگا دیر برداشت کو دا اخرت خاطر باننی دیر لازمی نیدان کولش پری سلام علیکم جناب اسلام برکتم جیا په عبارت باندې زیات او زه دا زمزږ ثابت دي چې کولش په هغه د کټ باندې صالح تلاوت وکړه یا کولش په مشکلې یا کولش په مثلا تلاوت کړې حدیث کې جرازی منقام له القدر توص ما ولس سوچې دا قدر تشته و دره ما درځو نو موراند باندې چې سناځي مازه تمام روز به جوګي تراویض ديوغي دعا او به جوګي مشفي تحجد ديوغي تحجد به سي دعا او ديار مسکو د نور دي نظر داري انسان هغه ایمان او احتساب سره ایمان او سره د دینا چې اونې لرل چې الله د واده السلام حتا دا ثواب ودار دا ثواب بمات من نکه الله السلام پر نه ولې لاونه تقدم من زم بده دي انسان مخ ته دل غوناو نه مری دل غوناو هللا ما او ثواب دا دیا تا ثواب چتا اتیا کله تهجد کول او چتا یو فتا دی دا وله الله زمونږه ستاسو لپاره د او د ماکني باندې دی نور مخ فلمغلوات د زوري په رمضان تا کې اعلان کی حدیث کرا الله تعالی کې بیان له جهنم نه څنګه مزدور ته مزدور کولي شي په اړه کې خلک څنګه الله تعالی اعلان کوي جهنم نه ځي دلایل دقدر یو کس عمر د تحدید او طوعای او کړه الله تعالی له حقونه او یو رمضاننا بل رمضان راجی رو جیو مسیل اللہ دو گناو نماغم والے و حدیث کرازی قبل جمین موزی و کماندرون یک اللہ مولا دو گناو نماغم تیو جیو نماغم کرن اللہ زمون دا ستاک کو دنیا کی دماغت رت اور دبا خنیبانی لد او په شر دی موږ تاسو باندې د بیا یوه ورځ د نیمه پر غوناو نه ما شو د نیمه په اوګا مکتب حلقه کله نور ځنو خلک نیمه د موږ کا باندې سره نیمه سستی پیلار نیمه هم دې ಐ سستی پیلار شب نیمه کوم خلق ہوتا ہے و سی زم دایا دلګا چې نیمه مذباح زیاته ما شوما اوږه د مابه یاد کی ما چې څوک نوې چیرې چې عباره کوي او وېدلی دا هو خلک د نړۍ نه باندې زيده د زیرایي د پنجاب کې اورېشي ولا کې ټولې او زه په څنډه په پدې راته سوال کې یم چې څوک وروځي په څه باندې هزاران د تم او دا به یو ډېرې تو به یو پراخواني نړیوالي د او شیطان یې واڅ په دغه یو ډېر لږه په دې باندې چې دغه په معنا وختونه او پیره به موږ تاسو ته خبر ده دی به ان ته کې پته لګي چې ڈاڈیو اجنی زدمن محمد کرم ڈاڈلہ کوشش پکار گا ڈیو اگو کی ڈاڈلہ کوشش پکار گا ڈاڈیو پایز موسکت ریدی قلیلت و قدر یوش یوپا اویا ڈیا اویا کی یو یو پیرا سر سر اویا لگا یوپا اویا یو مستاو ڈرمضان کرتی بہے او پرد و پرد یو پا حویاء باندی سواب ملائی یعنی دو قبر پشپا یو پا زر باندی ملائی نا یو پا حویاء کرش تابا کی سپاروی دا حویاء زر سپارو سوابیتو ملائی تابا کی نور زیتر و تسبیح ہوگا تابا کی بواگانے ہوگا بددی پتا بای زکرم و مفکرمو حالا لگی شکل آتیر اچھ دنیا ظاهری دې څنګه تا ورکار درشه دغه موږ جوه راوږه نه پوه شو چې روښ 50 50 روپې شوه چې ارمو څو بلان کې یمای 50 50 ملایي دا د یمات کې ویاړش نه کلی چې د نورو معلوماتو ته سانه مته دنیا دلاله څو درو شرع ظاهره فرع برداشت دې سره شتا دا نه پر جرمې او صلی برداشت ود دې کې امیه ختم دې د نظر نه مناله دا نظام نه دا, دا حدیث چې چې کړی ایمان, ایمان, دا ایمان دمرا دمرا را او حساب د ایمان په غځره ایمان وایي دا چې په څیزونه کم په نمبر خطر او په حده سجانا په چې په نمبر و جمعره جمعره ثواب د دې ملالین ان شاء الله چې قیامت راځي بیا خپل کلمې خو قامت ربانه د نیکو له دا زی کس مموکی اغنی زی اکو الفکار فدا زی کس مموکو بانده وزان لطا رب خانو اکو الفکاری او دیگا میرا دویر که دولماء او باپولادی چی لیلہ تیل قدر دامو قائم دے او کلا نتلگی ویو سا آبیو قسم کری چی ویشتمر دا خدا مسلک پی که دو نشتی میں نبلا نگا او نور او نور دین جماعت علماء او دا سرچ نکل کی بیا نکل کی دو کی بیا کل کی گرسی او کو اللہ زکارو جو مختل کی جی رسط کی باز علماء کابرمائی جنب صرف پر رمضان کی بیا پر رمضان کم روایات بیو دسماری اپنی عمر اللہ علیہ السلام در روایات مجھے معلمی کنو باز بیا باز روایات اہری آنشرا کی نا تکیش دیمار دی تقریباً اکثر علماء اواز از اکی طرف تغلق دو ترگیف و اکیل سپاهیری عاشره تی کم سی کم فکول رمضان نکیجی او خیری عاشره توله نکیجی نو کم سی کم ده اکیری عاشره تی نا تکیش پوکے تاکش پیلی رشتمہ دی رشتمہ دی رشتمہ دی رشتمہ دی رشتمہ دی قریشی پری که نواطل او دواغانے او دا اللہ نبخن وقتش بخن وقتل حکی فکار نام محمد صلی الله علیه و سلم دا ایشی ربی الله تعالی نہ وکړه قامل اسلام دا فرمایلی نعلم تو ای ليله ای ليله ليله القدر ما اقول بها اذا الله پیغمبر په دې رمزه په تاول کې چې داش په ليله بن قدر دا فدیج پکې مجلس سو نپی عمل اسلام او دا فرمایلی قولي ای الله تعالی یقینا چې په خلخ نباع کو انی یالا تبقنه قهوون ته پهمن ولای نیا لقا کو انی زما بهنه نبا کنه وخت تل پکار دي تنه دي کتل پکار چې جوړونه دی کتابونهونه وته دی دره الله رحمت مته یو کافر هم خبر شي حدیث کې راځي چې الله دې رحمتونو پر تو باندې لګي نو هغه ڈاللہ دعانزب دارہ کی حدیث کی رادي مسلمان کم تک و لئی مدیت ہم دجندت امید ملد ڈیو جنات ڈاللہ صرع نزعون ان بے سیا را دا اللہ صرم مقترب او بخنم بے سیا ڈاللہ صرم اس کمی نیشت السلام ڈاللہ صلی اللہ علیہ وسلم خورم کے یوجوان و موجوان ڈویر سخص تردی چه قوم اغم مجبوره تو مجبوره تو او قوم قده مجبوره شو چهلہ یکنی ناوباسه او بخواب الادا تردیبو دیکلی نا بغاٹی خردی چار دیوالا ہے بس غید الگلگیت نبار گو او جوان گر انتی ای پریشانه شو تردی چه دردی قابو جان ناپ بغبان نیمر گران او لح تیفہ بیوسائی کلاس جنکا جیان ران بی بس او بی و سیم لما خود دیکھن جو خدای پاکا اس لکنشتہ دا بی و سیم پا عالم کیم کما بانے مرد رضی اللہ کچرستان آنزام یا اللہ اصطابق خزانو کی دیا تیرا ولی یا اصطابق خزانو کی سو دیا تیرا ولی یا کریم اخدای نو خوٹکتاو یا اللہ کا اصطابق آنزام او یا اصطابق خزانو کی سو دیا دتما ته عذاب را بیا په خاطر د ستاسو خدایو خیال راسته کمې دي اته ناراضه نه یان نن ستاسو باندې هم لمته ماتو دې دبې وسافه چې بالکل اسو ګنونه لك فن منتظم ندو ګو منتظم او دغه حالات کې را الله تعالی دا و اجب کریم خدای نظمات پا بخنا بانده او نظمات پا انزام بانده اسطح پا خزانو کی نسو کمی رازی او نسو زیادی را دیان نازو که ها یوازم ببی بسه با عالم کی چی کالا دا آواز اجیب که نموسیٰ علیہ السلام پا نی شو موسیٰ علیہ السلام پا نی وانی را لی او موسیٰ علیہ السلام تاولی پا دیئل پا ذرالا چی اِنَّ وَلِيَمْ مِنْ اَوْلِيَاءِ قَ دیر نه ګړیو او یو ولید مرګ راغله لري او محمد اسلام پیغمبر کیدې او محمد اسلام صلی الله علیه و صل وسلم ټول حریه کې اعلان وکړ چې کوم انسان د دې ګز پجناله د شریک شه الله باندې تمبخانه محمد اسلام صلی الله علیه و صل وسلم زړه قوت چې کوم ځای وتو او هغه تنیر محمد اسلام د کتنوی لري کوم مختلفه رایلو کفن مفن عوصل موسیلیع ورد و تورق و خلق جنازی للا لی چه کم انسان تینا کبلو چی کوئی بو یلکت داخو آنو کس کم یورازی نو موسیلی اسلام توجتا تصوی چه اللہ تلا با آغا انسان تبخن تجلده بجنازه بجنازه بشری کی داخو آغا انسان دی کم ده شرع ده پساد دو جنا مند کنی نجلاغو تنکنه موسیلی اسلام ماری ام د در په وله داسې شي دا طرف تکوم را دا خبره شي دا موږ د شر او د فساد د لاته جنا وطن کړي و سلم ته دوباره وایي چې دی انسان چې کلبی دې بهر کو او دې د دې په څه عالم کې شي او دې د پته ولا ګره چې 254 چې زمستر یو الله ثلاثه دې او ما تے پرداسی آل پانو و پرداسی آجیزے پانے سوال کروے اے موساکر چرے درد دے دولی دنیا دا پار پخنا وقتوے نظر دے پر دی پوکانا پا خوبانے با ما دے دولی دنیا ملک مابکوڑی نوڑی و جنا اللہ کبلہ اون کی رے خصوصاً در رمضان پا مقوباندے پا رجماد پا وقتوے یاد راضی پا آمو آنا تو پی حریص کی حضم راضی پا ہراو رض کی او پیمدازی دی چپائی جے حدیثی حکمت تے چھلک دواغانے دی رفت کیا حدیث کی راضی عرض جو نئی پر ورزبان لئے یہ وقت دا زیر جتائی کے دعا کب لئے و اللہ <سؤال> پت کرے چھلک دواغانے دی رفت مات زکا دعاں کی آمدیت عجیزی را عجیزی اللہ تاقوانا رتول و عبادت مقصد و قلازہ اللہ ترہت عجیزی بولی ہوا پر دعا کے پترکی رکم آزبانے موجود نړیو جنان ليله القدر الله تعالی دې ورته پکلو دي چې انسان ډېر غاندې کوي ډېر سپېرونه کوي ډېر دعاګانې الله ته کوي ډېر عبادت هغه ځان د پرو او خپل اخرت دروستي نړیو جنان دا چې په خپل کې ما دې راو وکړا وکړه پروژه چې سره وښيله کې بیا لاهم په کوم بنهغه شرک دې موږ نکزاکي دې دېن کې تنبیات سره او درن شیطان باندې د کېګې د پښمنۍ کې تکړه ورنی هغه ورته کې شیطان ورته خو دغه خو براولی بس بیا چې تعلق یې له پهی پاتې کېږی. دا یې نه بیل کول سیستماتیک. دا ټول یې په نو کم سے کم اغه دعا پکې کول پکار. د نه مات ډېر ځندګې کې پټ نه لګي. آینده کال قوم غدا سبا نړی او په باندې. دا اورې نه نه مات الله نماز او اعمال لپاره دی الله مونږه تاسو نومر مسی کیدته تر دې په شره ده پسند لپاره نه کوم اعمال لپاره چې بار بار زندگی کې زمونږ تاسو له له پر راشي اپای چې مونږه تاسو تعجیدو لږته کې وایي او کو زمونږه واجب اگې دغه چې دغه خیر او برکت الله تعالی موږ تاسو ته رسېږي نو دې وځنا خپل خپل کلمه کړی خپل پور کې وځنا د برکت وینا باندې یو چې نام ته نصیب کېږي یا یو ملګری ته نصیب شي عرفه کې چې نو تاسو ذکر او جواب باندې جواب هم لنډه کړی هغه تبن ملي علي انسان یوسین راهې اختیار کړو چې فخری و د دلالاتو <سؤال> نو بده دا په شان دی عرب جسم reward ملایږي او مساوات تا ملایږي ان شاء الله ټول بلګری دی په شکی بالکل بار بار د دوام لکه فائدہ په دې کې ځان عارفه کول شهیرت ابادول شه په دې کې پوهه ده خپل کار ماله الله دې مه تو الله